ای که خود سوکنین و اجازت بده چانا خوارو او حکم خدا آگه کوم کم سوکنین جنبه داخل ایگه مده آیات بازر شو چه آگه کورونا چه آگه در استوگن دا پار جور نی ده او خاص استوگن سر در تعلق نی اگر ای پاہ آنی آس خلق و آن کار دا و دا خیگن دا پار اگر ای که اجازت ولیس علیکم جوحان نشته پتا سو غنا ان تاسو لوبویوته چې دا تاسو یې دا سپورو نوټه راهرا واسکونه چې هغه دا ستوب نه والو پورو نی یعنی جوړ دا ستوب نه نه پاره نی اگر په کې سوقيله کې جمعکټه طالبان وانه وانه جمعکټه دا چا so دا ستوب نه نه پاره یا خانقاه یا مدرسې متالهبان پکې اوسيږي هغه بنیا دي دا ستوب ینا په خپل عام او فعال معلوماته چې دغه تاسو سره لري شي یا سپاتانی ټیکټ کفدی کې خاص دغه علاقې اسپیتال کې اسپیتال کې خاص, خاص دفترې هغه ورونی یا هغه کې اپریشن تھیټرې یا هغه کیسه بل څه دهږي هغه تا بغیر اجازه نه یا په ریلو سټیشن کې پله فارم مقرري هغه بغیر زارې نه نو پریر ټیکټ څنګه پری بغیر دا تکت نبست داخلی دل دا نجایز دینا رو هستی اما پا هوایی دکی که فا بندی بیده یو حد نبیل حد بود اگه تا فا بغیر اجازت داخلی دلی پندی من دا آغی اجاز... بغیر اجازت داخلی دیشی چال بغیر اجازت داخلی دل قانونن جاید دی چه کم دیتا قانونن بندی لکر چا دفتر که دختر تا بنا شسو پور رباق ورنی تکول یا اجازت دنیا غصده شس رواجی داغی متعدخ رواج اجازت وارد نو از سٹیشن تسریت لیشن اوکس سٹیشن کی داخل ممنوع اینو بینشت ری یا بخاز زیر ٹکٹ مقارری بغیر ٹکٹا نا دیل خلق دا جان استقبال لزینو ٹکٹ نالی ورن نوزی نا مجریمان لی نا دا یاد داغنگی اوی ادی تسری ورن نوزی یار روم مرته که س هغه ته سړی و ننوز یې خازر انته بغېرې علیکم جنا هم نشته په تاسو ګنا ان تدخلوا بویتن چې داخلي شهدا سکورونه تا غیره مسکونه چې هغه استوبنی وی فيها متاع لکن عليك استصره ستاسو د خیر فورا ستاسو د خیګړی کار یعنی هغه خلک خود د خیګړی د پاره جوړي لکه مسافر خانه یا عام بیت الخلاګان سرکاري جوړي فناره جوړي د عام بیت الخلاګان اجازه ته دست کیږي د عام خلکو د پاره جوړو اځ نه مخال خود د پاره جوړی یا څوکیدار په مقرری بغیر د څوکیدار د اجازه نورداخه د دربان دی د شیخانې ته <laughs> درې راځو خو څو چقدره به خو غټ پکې ویوالې مونږ دراوي چې د دې جما سره چې د چا په کوم کورني ورسنه داري په دا هغه دا دا دیوال نه بلټره ماتک اته داونه د جما سره چې کورونه اکثره داليو داليو ته خانک بلټو باندې ختم <laughs> د پټینه لټره استیشن آ پټیچه زکه هرکه مالک ولان ته مخه پاتې او دیواله لا نه رول باندې پیس نه اينه په پله ساده خالي چې پاکول ساده ځان پاکي او وا ساده وې زده یوه جنا په ساده کې ناست دا د سمدي د پارلمانه اجازه باید شته او کمټي کې ګیا کړل شي او ګیا غیري به اې کې ناستا نه راوړل یا په کې ترکه ریکرل شي ټماټر دي باټي نجو دي اودان دي اړي او سری به اې یا فصلیا په فصل ستافه داخله دوه غې ته نقصان لسی لکه غنم په کې شی ته په کې بار تکینه غلم ولکول ما ته یا ځنیول ما ته هغه جرمن نه ناابا دې سانیه هکونو دی ریخیان په دین کې کته و اچیا نه نه ته خپل خپل حضرت له سوچو په کې دمان فصل مې دو دوه کې ته په خپکه کې کنه په تا ته ما ما تیر نن دې کړې لري راکاتو ما نه او خاطر کی شو کې ورزې سره یې پکې مار تکینی ته خپل خپه کنه سماږي زسنګ په خپل ځان خپکه یې په بلو خپزه رساده والي او خلقت لوت نه راي ته خپل خپه یې کنه خبره غايا تا غايا په فصل کناصطو ساو لګيو یا خو حرامه شاو کوم خو ساويګ تارکاله په فصل کې راي بللو په فصل کې چې zarar وي کې ناست بنده قالاره پاملس د خلک دینې کوم دې کې چېونه او خلک دا غړي سوري تکینې ان تبار تناس تمنه نن ما خلک دینې سو پکی بار تکینې دا مننه ني وداړونه د لاله چوست مې وښو پور وروخت راسنلې هغه د لاله بار تناس تمندل را کته دا چې چاته zarar اورا زران وساو له اجازه ته لدین افاره چې مسلمان ته ضرر ورون رس نو اے لاس علیکم جناحه شریعت احکام دي لاس علیکم جناحه نشته په تاسو ګناہ ان تاسو کولو غویا ته هغې ټلیفون مسالره ټلیفون موږ داسې وخت کې چاته نه کیدای غواره چې ودي د ګرمي یا یا غیر ضروری ورته یو اوباره کار کې وایي یا مثلاً اغاو ضرورتی دا ضرورت دا پارا تیلی خود جد که تا ورسر اویل تقریر شورو که نا مخیبت اجازت وارد کتاو سر وقتی دا خبر لگو دور نو بی وقت چاته کن یا اغاو تا مخیت لو کن شتا کم وقت فارغه چیز آغا وقتی تا تیلی خون کن کچا تیلی خون کن کن وی اغا دا خوب وقتی مطالع وقتی تنگی با زه ذکرونه په زور باندې په جمعه کې چې موږ زکه یو م په زور ذکرونه کوي دا, ذکر ذکر دا جنه زکه ممکنه ده چې انه اورا کټ د په اطشیه دی مان زه ته او ذکر شروع کې داږي په موږ کې راځي اوسه په صبح یی ذکر باندې په زور په جمعه ټنو کې باندې په مخه له لوټ ذکر نه پس په شروع کې صورت یې اسي خوب صورته مون ور ټول په تکلیف کی واقع کې دغه څوک په بیماری څوک بنا جوړې څوک زنا نه نه لوخوانی زيو یا ورخه د وحصحابانه مه ور په دې کېږي وروځي په زوره دې ته نووریت شریعت تمره صح احکاماتي چې چا کرے کې جا ورنين اجازه ته هو اړتیا ته تکلیفونه رسي سټاف پرې عمل <سؤال> کې پدې خلکو ته تکلیف ورسه نوستا ثواب جا ته شکر آزاد دې نو فکر تساجه تکینه په کې وظیفه کوم یا حاڅه په ظورم نه دا زه اوسه یې بوله نو له سلام علیکم جناحم ټلیفونم چا ته خنم علیکم جناحم نشته پتا ما دا خلک ګوندو فلن اته واسه انکه دته څه غوښتل نو په روانه لري چې اره دته په تکلیف <تصفيق> کوم السلام علیکم جناب نشته د پټانس دغه امن سره شی وزه تلیفون په ورځو سابخ نه پاسه لاند کې تا وایم نو ته دې کله سره سم وګورئ کومه کومه مسلمان زو زوور په بیا غره مو وګورم تاسو زورتا پاکار چون مامی ایداخل ایب امدستان افارمی کتار پریخو در ناقذ ارغتا همی داسی نوی چیزا ما جیب پیریسا ما ایم کتار می پریخو داری پاسی دم با سریتا می شوار جواب بکا خودل تناسی توس دونگا سابر نکی بی خا خا داسی دی خوادو بردی نوکاری دازتی بی زورتا تالیبان دویم جو سوک تیلیفونو کیا اول ورطه ایتا سوک نو مر ته نه کي دوه فلم کتاب اوحو کومه سکه دا دا دا ونه نه سرهي اول لخت فلم ميزه فلم کي دا خبرې کوم او ورته دي موي ته تا ته تکلیف ني ته نه زينه ميراباني وک نو دي بهرباني حکومت کي ځکه لا ټول ليدرانو مزاج ده د خلکو خراب کړي ها یو سړي خپل ځي څه وي ساده دي تا ته وختوم کوي دا بنوئی چیلتو تا بتاکلیکی یا بحارجی یا بتریشی یا بنوئی چیلتو او بیگو ویمتن دو احطا ہواسن نا میرا بانی انتا کتاسو تا تکلیکی میزدی کنی پاکستا سا حد تا نولیس علیکم جناحم نشتر پتاس گنا انتقلو بیوتا غیر مسکونا چی داخل شیدار سی کورونا تا چی اگل اسطوغنی دا پارنی چی آمتان لکم اهی کستاسو ری تاسو ده عام کي غلي خبره والله يا نه ماتم دورو ما تک ته خبر دغه خبره چې تاسې پټوي یا څنګه ما هکمه راز داخلي کې ګور ته ونه نه ده زمير مخه خبر دي چې په ظاهره غيک سوکنیو درې فه عام سره تعلق لري ناغي د تاسو داخله چې من نن نه دایره ما ده د نظر احکام له اوږه بواسطه وصلی الله jab padavtti jay apne sada aaye hey us tarah دې جېسي یو نو مين دې چسې صح تو د جېسي سخته چل ما جسا ده هو